This may sound strange, but for years I pretended to be married. My wife beats me in front of my kids. No! I know how wrong it is, but there's no strings attached, and nobody gets hurt. Vi har lige set uh, min, måske, kone. Hvis du normalt ikke kan lide uh, Adams Ander film, så skal du heller ikke se den. Hvis du normalt godt kan lide Adams Anderfilm, skal du stadig ikke se den. <laughs> en... skal du søge hjælp. Ja, virkelig... eventuelt. <laughs> virkelig dårlig film. Altså... Um, så forklare flot det måske? Altså, jeg ved ikke helt, altså først så skulle vi måske ikke ind over på selvmordslignende, hvis folk har er <laughs> øh, det virkelig dårligt, men altså... Der, der, det der, der har været familie mod to gode ting ved den, men øh, ja. Der får man ikke lov til at se så meget. Det handler om Adam Han øh... Han, valg, han, han, han bruger hans øh, giftering øh, som scoretrick, så at sige, og så scorer han kvinder og så pludselig så... Han er ikke gift, skal jeg sige. Han blev, øh, han blev aldrig gift, men han behøvede hans ring. Og så siden han øh, skulle giftes, så han brugte den til at samle damer op, og det har så fortsat med i hvad, 15 år eller sådan noget. Ja, sikker. Whoa, er I could see myself ending up with this girl. Did you say what I think you just said? I got a business card in my pocket. What's this? A circle? Oh. Just tell her the truth. Well, let me practice. You be her. Oh, good. Okay, hold on. Anyways, um, I, I wear this fake wedding ring. You're a pig. I uh... also, sekretær der skal være spille hans Kone, fordi at hun lige skal sikre sig med, at det er okay og sådan noget. Ja, og plottet udvikler sig lidt, og lige pludselig kommer hendes børn også med en over. Yeah. Som så også skal være hans børn, yeah. fordi at, hvorfor ikke? Og yeah. så skal de på Bahamas, fordi at, hvorfor ikke? Ja, de bliver ja, han bliver afpresset lidt. Så skal de jo lige pludselig lyve over for endnu en person, fordi at, der er så sekretærens gamle veninde, yeah. frenemy, som de møder, hvor han så skal spille øh, sekretærens øh, mand. <laughs> <laughs> Mens at sekretæren stadigvæk spiller hans øh, ex ja, ja, ja. over for den nye kvinde så. Og så finder han mere og mindre ud af at han faktisk er vild med sekretæren i stedet for egentlig fordi de er ude sammen Og hele moralen er jo så at det ikke kan betale sig jeg, at leve Det kan ikke betale sig <laughs> at leve Det er simpelthen ikke betale sig at leve Nej Virkelig, øh, virkelig, virkelig virkelig virke lang omvej for at komme derhen Hvis du siger jo er en forsælger så kommer du ud fra en forsituation hvor skred for. Du har for. Ja, det, er, <laughs> ja. det det var om randen altså. Hun skulle bankløs på en duk der ligner et for. En lille bitte smule. Ja. <laughs> fordi det viser så, så den så så det rigtige tidspunkt hvor der kommer en joke og hvor der er en punchline, så sidder man til sidst lige så siger jeg, vel den er rine den. Vel det den øh, altså det var fordi den var altså det var pin altså det var virkelig sådan, man, altså, man kunne slet ikke tage det seriøst. Det var, det var så pinligt, at det blev komisk show uden at den var komisk på den måde, det var simpelthen det. Ja. Jamen altså, der har set en B-film ved, at de kan blive så dårlige, at de sjove. På samme måde, hvor de her jokes simpelthen bare satte op, og, og så ringe lavet, af, altså, og, og det var bare så billigt i grin, ja. men ikke kunne lade være med at grine bare lidt af, hvor dårligt det var? Ja. Baby! Absolut indled nyskabende. Se, det hvis du virkelig ikke har endda at lave. Altså, hvis du... Øh, Bustur, det er det eneste, du har. Altså, <laughs> eller... Hvis du på busstur er det eneste, du har, så måske bare lukke øjnene og sove. Ja, ja, så det er, det, er, det. Det, det er det det, faktisk det, nej, noget bedre. En genial måde at bruge tiden, i stedet for at se den her finde. Ja. ja men, skal vi snakke om navnet måske? Ja, navn. Virkelig, virkelig dårlige min... hårdsel. Ja, altså. <laughs> uh, vi ser jeg inde i... Vi ser lige åbner foran, der står den engelske titel. Uh, Just go with it. uden på den danske titel. Jeg ved ikke hvorfor man sådan har et behov for at have danske titler mere. Det er måske kun af en film som der blev sagt tidligere. Ja. Yeah. Uh, men altså mød min kone. Bum, bum. Uh, en titel der i virkeligheden ikke giver ret meget mening selv i forhold til filmen. It's over. We're gonna sign the papers in a couple of days and Okay, I just need to hear it from her. You wanna wanted... what, what do you mean? I need to meet her. How about if she texts you? Would that be good? Men det er faktisk sjovt, fordi at den danske titel, ikke? den, den, den øh, centrerer sig omkring det her med, at han ligesom kører den løgn og bygger det op, og, og det her, det er imellem dem. Mm. Både mod den engelske, ikke? Den, den centrerer sig mere omkring det her. Ja, øh, med, med løgn, og de bygger videre på den. Jamen, og... så køber vi videre, vi køber videre, vi, vi mm. røber ikke noget, der stopper ikke noget. Ja, og det kan man så også sige, når alle de løgn, de bliver virkelig mere og mere med, altså, de bruger cirka... Ja hvad, halvanden to minutter til sidst på lige ja, men sådan her, fik vi opklaret løgnen. Altså der kommer aldrig rigtig nogen konfrontation, det er bare, en scene så er der en løgn og de skal giftes, anden scene så er det hele forklaret. Og, ja, det er, ja ja, så, det kommer så, bare der, en, kommer det, en lille der. montage med hvad der er sket med personer. Ja. Og det er alt samme happy. Og når det. jeg hende veninde, hendes mand var også lige bøsse, altså det er sådan nogle øh, virkelig, <laughs> og igen, den har jeg også lagt op til i, Ja, 10 minutter og det var det jeg så ikke. I give you my blessing. I have to tweet all my friends. Oh gosh, I forgot your 15 Ow! Did you just kick me? No. Did you did you kick her? Why did you kick her? <laughs> Men det var den der med den spre, var helt over i den der homogrift lige pludselig, altså. Ja. Altså så står man bare derhen og fedter ved de der fedter ved de der sømænd og stop op. Oh no, sister, I forgot when she is. Efter at de også lige har lavet sjov med, at fordi han jo homoseksuel, så kan han lige samle en kokosnød op med raven. Normalt kunne det ikke. Der er så også, at han så er sprungen ud, hvor de står der, hvor han igen, altså gør det med se, det er sådan... Vi det igen? Ja, ja. I'll be on that stuff. All right, and I squirt on some Aniston. Squirt on. Så vi kan jo lige hurtigt tage 3 uger om den. Det du må også se. Et for hver. Tør hver. Bryster. <laughs> store bryster. <laughs> det er jo to Det er, det er <laughs> Okay. Så undgå at se dem. Ja, undgå at se dem. Men øh, gå ind på nettet og find scener fra nogle bikiniscenere.